Goeiemorgen vriende, ons het in die einde gekom van ons pingste reeks. Ons sluit vandag ons reeks af oor COVID-19 wat van ons een kopskuif vraag. Ons thema van ochend is dat ons denken ook uitmond in die taal en die gedrag wat ons openbaar. Maar dit is pingsterfeest en ons is dankbaar dat die Heilige Geest uitgestort is, die belofte van Jesus aan sy disciples, dat hulle moet wag vir die gawe van die Heilige Gees. en as hy kom sal hy vir hulle kracht gees so dat hulle ook Jesus' getuies kan wees in Jerusalem, Judea en in Samaria en tot aan die uithoeken van die wereld. En dan lees ons in handelinge 2 hoe dat die uitstorting van die Geest plaasgevind het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 Martina, ons het nie nodig om weeskinders in hierdie wereld te wees nie. Ons het Godse gees ontvang, wat ‘n gees van kracht, liefde en selfbeheersing is. Daai gees is op hierdie pingsterfees uitgestort, so dat ek en jy ook om kan beleef, wat elke dag in ons woon en werk. Vrienden, ons gaan somme dadelijk ons vonkmaaikies roep en vir hulle geleentheid gee om te luister na wat dan die annemie vir ons wil leer ook oor ons gedagtes en ons denken. Ons moet groei in ons gedagtes. Maar wat beteken dit nou eindelijk vir ons jongmaads? Ek gaan dit vir oog en vir hulle so bykie makkeliker probeer verduidelik. Ek het hier flesie water. Nou kan ons mekaar sê dat hierdie skoon water verteenwoordig ons denke, ons gedagtes. Maar bly ons denke altyd so skoon? Ongelukkig nie. Want die duidel is elke dag bezig om ons gedagtes vuil te maak. Wanneer ons heel tyd slechte goed denk of sê of vrees het en bang is, raak ons gedagtes vuil. Misschien is jy bang vir die koronavirus. Dat mama of papa miskien kan siek raak of ooma of opa. Misschien is jy bang dat die school nooit weer die selfde gaan wees achter een masker nie. Dat jy nooit vir jou maaikies of vir jyfvrou een drukkie gaan kan gee nie. En dit is precies wat die duivel wil hee. Hy wil hee ons denken met vol negatieve en feil gedagtes wees. Maar is dit dan hoe ons gedagtes van nou af moet lê? Nee, glad nie. En Filippense 4 vers 18 vers 8 uit die boodskapvertaling staan daar: "Weet jy waaraan jy moet dink? In plaas daarvan om julle te sit en te bekommer, denk aan dit wat vir God saak maak en waarvan hy sal hou." Lieve Jesus kan en wil ons gedagtes kom skoonmaak. Al voel alles om ons op die oomlik die mekaar en niks voel recht nie, moet ons nog steeds aan Godse beloftes vasthou en die moe om ons raak sien. Ek daag jou uit om hierdie week elke dag net aan een positieve ding te dink en ek beloof jou dat Lieve Jezus jou gedagtes Silvers konsel maak. Vrienden, te midden van al die onzekerhede wat ons beleef, is daar hierdie eenzekerheid dat God ook in die tyde van beproeving by ons is. Door sy geest vir ons kracht gee en vir ons troos en vir ons help om ook ons getuienis helder te laat klink in die tyde van beproeving. En daarom gaan ons vanochtend ook luister na 'n klompie mense wat die geloosbeleidings vir ons kom vertolk en weergeer. Terwijl hulle dit opse, kom ons bevestig dit ook in ons gedagtes en in ons harte. Dis die ding waar ons kan vasthou, dat ons een God het, wat vir ons nie gaan los in die, die tyd nie. Wat met ons bemoeienis maak, ook in die tyd van beproeving. Ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van Hemel en Aarde, en in Jesus Christus, sy enig geboore sin, ons, ons Heere, Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, geboore is uit die maagd, Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, Pilatus, Pilatus gekruisig is, gesterf het, gesterf het, en begrawe is, in ter Heer en het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die Himmel, En sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel. Die wat, wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die Heilige Geest. Ek gloe aan die, die Heilige Algemene Christelike Kerk. Die gemeenskap van die Heiliges. Die vergeving en van zondes. zondes. Die opstanding van die vlees. En die eeuwige lewe. Amen. Kom ons bid saam voordat ons uit die Heerese woord lees. God van lewe, hy het beloof om altyd by ons te wees. Ook op moeilike da en in tyde soos nou, skenk aan ons helderheid van verstand, Krag in ons werk en onderscheiding in ons keeses, ris wanneer ons slaap, en vrede in ons gedagtes. En wees in die oomlikke ook by diegene wat meer help as ons self nodig het. Help ons om te sien wat ons, van uit die liefde, kan aanbied. Terwijl ons dit bid, vraag ons ook, dat die gees, die woord vir ons sal oorbreek van ochend. Breek die levensbrood, vir elkeen van ons. Amen. Ons lees twee gedeelte saam, spreek 18, vers 21, wat sê die tong het mag, oor lewe en dood. En dan Jakobus 3, daarvan in vers 1. My broers, jylle moet nie allemaal leermeesters wil wees nie, want jylle moet wee dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons strykel amal in baie opzichte. As iemand nooit strykel wat hy sê nie, is hy volmaak, by machte om ook sy hele lichaam in toom te hou. Voor Paris sit ons sy stang in die bek, en dan gehoorzaam hulle ons, en het ons hulle hele lichaam onder beheer. Denk ook maar aan skepe, al is hulle baie groot, en al is die winde, wat hulle andryf, baie sterk, word hulle toch met een baie klein roerkie gestuur, net waar jy in die stuurman wil. So is die tong ook maar een klein lichaamsdeelkie, en toch het het groot mag. Een klein vierkie kan een groot bos aan die brand steek. Die tong is ook een vier, een wereld vol ongerechtigheid, die deel van die lichaam wat die jylle mens besmet. Dit steek die hele lewe van geboorte af tot die dood toe aan die brand en sel word het uit die hel in die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier, word en is al dier die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rusteloose kwaad, vol doodlikke gif. Met die tong loof ons die Heer en Vader En met die tong vloek ons die mense, wat as die beeld van God gemaakt is. Uit die mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. Een fontein laat toch nie uit die selfde oog vars en brakwater opborrel nie. Een vyeboom, my broers, kan toch nie olijwe dra nie. Of een drijwe stok vye nie. Een brakfontein kan ons die vars water gee nie. Vrienden, Nelson Mandela het die volgende gesê, If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to a man in his language, that goes to his heart. En ek wil dit vry vertaal van ochend, om aan te pas by ons thema van hierdie ochend as jy maar net gewone taal gebruik, somtijds negatieve taal, afbrekende taal, vrees aanjaende taal, dan verstaan mense de dalk. Dan praat jy eindtik op een kognitieve vlak met mense. Maar as jy opbouwende taal gebruik, positieve taal, taal wat genees en heel, taal wat komplimenteer, dan praat jy met mense sy harte. Taal is belangrik. Iemand het een keer gesê, ons woorde is of soes salf, of soes een mes. As ons woorde soes salf is, dan geneest het as ons woorde soos 'n mes is, dan maak dit seer. Spreek as se, woorde maak dood, of woorde gee lewe. Denk net gau vir oomlik, hoe twee verskillende opmerkings, een vrou sal het voel. As iemand nou, aanstap na een vrou toe, en hy kyk haar op en af, dier, en hy vraag vir haar, is jy kleerblind? Of een ander persoon kyk die vrou op en af en sê, sjoe, ek wil jou komplimenteer met jou uitrusting wat jy aan het vandag. Dan is het twee verskillende, uiteenlopende gevoelens wat opgewek word in hierdie vrou. Met die eerste persoon sy opmerking sal sy wonder oor haar keese van kleere en of sy rechtig so sleg lyk, soos wat die persoon insigneer. Met die tweede persoon se opmerking, sal die vrou blom. Sy sal denk, sjoe, het uh, is lekker om dit te hoor, dat my keus van kleere en kleere, um, ja, goed val op die oog van ander mense. Die ene opmerking breek af, die andere opmerking bou op. Nou ons allemaal het al deur geloop onder iemand anders sy tong. Soms gebeur dit voor jou, soms gebeur dit achter jou rug. Mens het nogal die geneigd het om mekaar aan vlarde te praat. Ons het net nodig om een suggestie te laat om iemand verdacht te maak. Iemand kan bijvoorbeeld net sê, Oe, daai Jan, ek weet daarom nie. Al wat jy hoef te sê, en die volgende persoon, voltooi self, daai sin. Skinner, kan ons nou een van ons geliefkoeste tydverdrywe wees. En dis oos iemand terecht een keer gesê, dis om anderse swakhede namens hulle in hulle afwezigheid te belei. Skinner is afbrekend en het saai twyfel by mense. So vrienden, negatieve woorde, vernietig verhoudings, dit begin oorloo, dit breek hevelike op en het skeer kerke. Negatieve taal beskadig nie net ander mense sy lewens nie, maar ook jou eie brein. Twee navorsers het hierdie saak ondersoek en hulle het mense met 'n MRI-scan getoets dier die woord, die Engelse woord no, vir ‘n seconde voor hulle oog te flits. Massas, stresshormone en neurotransmitters is vrygestel wat vir ons lichaam nie op 'n lange dier goed is nie. Hulle die toets gedoen en een klompie negatieve begrippe voor depressieleiers sy oog geflits met die selfde effect. Een klomp stresshormone is vrygestel en 'n klomp neurotransmitters. En dis wat die geleerde sê, woorde is nooit neutraal nie die woorde word in jou brein gestoor in die vorm van jou woorde skat en jy heg betekenis aan die woord en die het sy positieve of negatieve betekenis van die woord word in jou brein gestoor en as die woord opgeroep word of herroep word dan word dit oor jou lippe die hele wereld uitgesaai woorde wat met negatieve inhoud gevul word, richt dis eindelijk al soveel skade in jou brein aan selfs voordat jy dit uitgesprek het. Jy is altyd die eerste slagoffer van jou eie skerptaal. Jy drink dus elke keer die eerste slikkie gif, wat jy eindelijk vir ander mense bedoel het. Ek lees die story van hierdie klooster wat priesters vir een lang termijn, vir baie jare, op een stilwoord retruid geneem het. En na vijf jaar in afsondering, mag die priesters net twee woorde sê. En na die eerste vijf jaar, het hierdie priester sy twee woorde so gebruikt door te sê, kos, sleg, nog vijf jaar het voorbijgegaan, en toe hy weer twee woorde mag sê, was dit die volgende woorde, bed, hart. En toe kan hy dit nou nie mee hou nie, en hy bedank toe, uit hierdie klooster uit, en die hoof van die klooster sê, geen wonder hy die ouwe het bedank nie, hy het die heel ook net gekla oor alles. Misschien met ons vriende, ook van ochend, so biekie terugkrap ons brein in trirat gooi en van self afvra hoe dikwils is ons gesprekke nie negatief nie. Hoe dikwils is ons nie ook maar net klarig en negatief nie. Pessimistisch, afbrekend. Dit wat ons sê help ons om vrees in te boezem vir die toekomst by ander mense. Dis interessant dat jou brein telkens weer verval in negatieve gedagte patroone as jy nie minste 5 positieve gedagtes het vir elke 1 negatieve gedagte in jou kop nie. En nou wil ek weer vraag, denk vir oomlik hoeveel negatieve woorde daar in ons sinne voorkom. Hoe dikwels die woorde moenie of niee in die sin van ons voorkom nie. Daarom is Jacobus dit ook eens, dat ons negatieve taal moet vermaai. Negatieve taal, afbreekende taal, vrees, skepende taal. Dis skadelik vir Godse goeie naam, dis skadelik vir ons eie koppe, maar dis ook skadelik vir ander mense rondom ons. Die tong is soos een vier binne in ons mond en is moeilik om hierdie vier te tem, sê Jacobus, met die selfde tong prijs ons God en ons vervloek ander mense. En toch is het maklik om, as ons na spreke kyk, om raak te sien, wie se taal vertoon weisheid? Wie se taal vertoon dwaasheid? Wie se taal bou op? Wie se taal breek af? Maar hoe krij ek en jy dit reg om wijse taal te gebruik? Ek denk die een ding wat die Bijbel ook vir ons leer is dat ons niewe woorde moet aanleer. Woorde moet gebruik wat een positieve betekenis het. Woorde moet gebruik wat opbouwend is. Woorde moet gebruik wat soos een salf is wat genees. En hoe meer ons hierdie positieve opbouwende woorde gebruik, hoe meer word die werkelijkheid vir ons positief. Want woorde skep werkelijkheid. As ons die heel tyd vir ons vertel, hoe slecht COVID-19 is, dan gaan COVID-19 en hierdie tydperk van isolatie vir ons alho slechter word want ons woorde begin naderand een werkelijkheid skep. Maar as ons positieve woorde gebruik, dan skep ons positieve woorde ook een positieve werkelijkheid, waarbinnen ek en jy elke dag kan leef. So ons moet leer, om dalk nieuwe woorde van self aan te leer, positieve woorde, opbouwende woorde. En as ek nou kyk na die nieuwe testament, wat Christus daar vir ons kom sê, wie ons is, dan is het amper fotoprenkies, wat hy teken, of let ek eeder sê, taalprenkies, wat hy teken, om vir ons iets te sê, van wie ons is. Ons is Christusse aroma, ons is Christusse reekweerders, en dit wat ons praat, en dit wat ons doen, moet die geer afgee, dit moet lekker ruik, het moet opbouwend wees. Ons is Christus' levende briewe wat mense lees. Mense lees nie altyd met die Bijbel nie, maar hulle lees ons levens. Ons lewe is een brief wat mense lees. Een brief wat Christus geskryf het aan die wereld en sy mense. Daarom moet ons positief en opbouwend wees. Ons lees ons as christese ambassadeers hier op aarde. Ons as sy verteenwoordigers. Ons moet dier ons leven van mense wys. Hoe wonderlik dit is om aan God te behoort en syne te wees. Vrienden, hierdie taalpreenties wat die Nieuwe Testament ook vir ons kom gee, moet ons in ons woordeskat opneemt. Ons moet begin om dit te praat en te leef. Vijf positieve gedagtes, minste vir elke een negatieve gedagte. Want wijse positieve woorde, bring herstel, dit bring geneesing, dit begin vestig nieuwe voetpaaikies in ons brein, wat ons help, en ander mense help. Gaan praat bewustelik. Dink voordat jy iets sê. Praat stadiger en weeg in elke woord wat jy gebruik. Is het een mes of is het salf? En mag ons dan vraag dat die Heilige Gees vir ons sal kracht gee om ons denken te vernieuwe so die woorde wat by ons mond uitkom, ons, ons gedagte is wat die geboorteplek ook van ons dade is, dat ons hele gesintheid, ons benadering tot die leven, positief sal wees, opbouwend. Mag jy tot die seen wees, met jou positieve gedagtes, met jou positieve woorde, met jou positieve gedrag vir ander mense rondom jou. Vrienden, op hierdie nationale gebedstag wat uitgeroep is in ons land, waar ons intree vir ons land en sy mense, maar ook vir ons wereld en ons amal wat geraak is dier hierdie coronavirus, wil ons vanochend ook hierdie laatste deel van die Erediens inrig as een gebedstijd. Ons het by ons gebedsbediening 'n klompie gebede gekry van ons lidmate, wat ek graag vir julle wil weis en wil speel. So, kom ons beaam wat ons hoor, wat die die mense vir ons mee voorgang as hulle by die Heere intree. Hemelse Vader, wanneer ons uit nood na u roep om hulp en u ons sondes en aanmerking sou neem, wie so dan nog kon bestaan. Dankie dat die bloed van Jezus, die sien ons echte reinig tot vergiffenis van elke sonde. Ons verootmoedig ons voor u en dra ons land en sy mensen in hierdie COVID-19 krisistijd aan u op. Waar ons nie recht weet wat en hoe ons alles moet bid, ook ten opzichte van die beskerming van gezondheid en lewe, as ook die ekonomie en die voorziening van die nodige levensmiddelen voor en nie. Kom, sê ons dankie dat die Heilige Gees ons individuele versichtinge en smeekgebede in die verband na die troon van genade bring, vir u aandag en ingryping, tot u eer, in Jezus naam. Dankie dat geen teenswoordige of toekomstige dinge ons kan skui van u liefde wat daar in Christus Jezus ons Heere is nie. Heer, wees ons genadig, hoor ons bid, o Heer, verhoor toch ons gebed, en gee ons vrede. Amen. Hemelse Vader, hoe geseend is ons, om in die skadewee van ons almachtige God te lewe? Ons redding kom alleen door die kostbare bloed van Jezus, die enigste Seen, ons Verloser. U vul ons met die Heilige Gees en gee ons richting in ons lewe. By U alleen is ons veilig, omdat ons net op U kan vertrouw. U red en beskerm ons, omdat U ons God is, hoef ons niks te vrees nie. U is ons veilige have, waar ons rust en vrede vindt ons loof en prijs jy, ons almachtige God en Koning, en dank jy vir die heerlijke reen, jy goedheid ken geden perke. Dank jy ons hemelse vader, dat ons in hierdie oogend, op een unieke manier, saam met ander geloofig tot jy mag nader. Heren, dat jy vir ons hoor, die redie tyd, wat ons na jy toekom, om werkelijk in te tree vir die virus, wat die wele aarde om gewerp het. Ons bid, die Heere, vir ons eie landse mense, vanof ons leiers, dat die vir hulle weisheid gee. Ons bid vir elke sieke, wat in die tyd aangeraak is, maar Heere, vir al gesinne, wat dierwaar is, die die dood moes afgee. Ons bid, dat u vir hulle sal vertroes en u genade met elkeen sal wees. Wees met die werkers, die heren, die gezondheidswerkers, dat hulle ook beskerm mag word, en dat u hulle onbaatsichtige diens, dat ons dit waardere, en dat u vir hulle daarin sal sê, ga nie met ons, en nie run ons gemeente, dat ons werklik ook, u sal dien met volheid, en volheid sal dien met liefde, en mekaar sal ondersteun. Ons dankie, Heere, dat ons nou u kan kom, in Jezus naam. Amen. Jy, ja, my vader, vandag net weer alle eer aan u. Ons staan in verwondering voor u, vir wie u is, en wat u doen. Heere, ons bid vandag saam met baie mense in ons land, vir ons land. Ons bid vir President Ramaphosa, In die regering van die dag, dat die gees hulle sal leid. Ons bid dat die inwoners van ons land in liefde en met respect van mekaar sal saamwer tot die eer. Hier het daar so baie wat ons bewaard. Het in ons koppe. Ons word toegegooi daarmee. Vader help ons om al hier die klein jakalsies weg te neem uit ons lewe en uit ons gedagtes. En Vader, help ons om elke dag in u teenwoordigheid en tot u eer te leef. Ons vertrouw u, ons hou vast aan u beloftes. Amen. Dank u Heer vir die voorrecht om vandag saam met mede vir ons land en die bekamping van hierdie virus te bid. Vader, help ons om ons vertrouwe volkome op u te stel. Ons bid vir ons leiers en almal wat bezig is om hierdie virus te bestry. Ons bid vir hulle wat syk is en hulle wat oor geliefde streer. Die wat eenzaam en afgesonder is. Ons bid ook vir hulle wat honger en koud moet gaan slaap. Die wat sonder werk is en hulle wat hulle bezighede verloor het waar daar vanmorgen af meer blootstelling in die werksplek en skole gaan wees, bid ons vir selfverantwoordelikheid en u beskerming. Vader, ons as 'n land en volk wil ons voor u veroot en bid dat u ons genadig sal wees. Amen. Mag die Heilige Gees jou kracht wees in die daar wat kom om jou positieve denken ook so te laat oorvloe in positieve woorde, positieve dade, wat sal weis dat jy Christus sy aroma is, dat jy Christus sy brief van hierdie wereld is, dat jy Christus sy ambassadeur is. Amen.